Drie enige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Ons het net nou ons geloof in die belei. En nou wil ons ook die knie voor u buig. Heren, want ons is ons bedelaars wat voor u kom staan. Ons wil graag hoor wat u vir ons wil kom sê ons het nodig om ons oor stuif tegen die mond te hou of tegen die borstkas om te hoor wat u wil sê om te hoor hoe u hart klop en wat u wil vir ons is Heere, ons kom bid dat hy vanochtend die woord vir ons sal oopbreek en dat ons sal verstaan wat hy met ons wil deel. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Spreek het 3 vers 5 tot 6 baie bekende gedeelte wat sê vertrou volkome op die Heere en moet nie op jou eie inzicht te staat maak nie, ken hom in alles wat jy het doen en hy sal jou die rechte pad laat loop. Net die twee versies sam. Nou, um, ons het nou al op bestaar en daarna verwijs, maar die, die komst van die internet en Google en al die dinge het die wereld net oopgebreek Vir, vir ons mense. Uh, jy kan op die internet inlichting oor enig iets onder die son bekom. waar kan een mens ook nog nie alles wat jy op die internet lees, aanvaar as die waarheid nie. Een mens moet ook maar selectief wees. Maar as ons nie iets weet nie, dan google ons dit. Want dis maar hoe ons aan mekaar gesit is, vermoed ek, dat ons graag een ingelichte besluit wil neem, wanneer ons besluit te neem. Uh, ons doen ons huiswerk vooraf. Dit is hoe ek in elk geval aan mekaar gesit is, as ek een ding wil koop, dan, dan oordoen ek dit om eers seker te maak, ek weet hoe werk die ding en, en, en wat sy een ek precies wil hee, en ek gaan um, kei rond in winkels en doen bykie navorsing en so aan, so ek die rechte besluit kan neem en eindelijk om in die proces mens na die tyd ook te kan verontskuldig en te sê, maar ek het my huiswerk gedoen. Dalk was dit nie een goeie besluit nie, maar tenminste het ek my huiswerk voor die tyd gedoen en een uh, uh, ingelichte besluit geneem in daarie stadium van die geveg. Dit op persoonlijke vlak, maar ook op gemeentevlak vlak, sal kerkrade en gemeenteleiders alles in hulle vermoed doen om die rechte besluite te, te neem. Dikwels gaan praat, hulle moet meningsvormers in die gemeente, uh, hoor bykie hoe hulle hard klop. Sommtijds word daar een meningsopname gedoen van, van wat denk die meerderheid van mense, asof die kerk een democratie is, uh, waar die meerderheid besluit wat gedoen moet word. Die kerk is eindelijk een theocratie, neem waar God besluit wat gedoen word en, en dan gaan een kerkraad of gemeenteleiders en maak seker allemaal in die gemeentes tevrede as hulle een besluit moet neem en dan neem hulle die besluit spreek het drie seven ochend vir ons eindelijk so biekie half ontwrichtend en ontnuchterend Menselike logika is nie genoeg en voldoende om ons te help om die rechte besluit te neem. Menselike slimmigheid help een mens maar net tot op een punt, dan stopt dit. Die oproep in hierdie gedeelte om die Heere te ken in alles wat ons doen, maak dit eindelijk duidelik dat daar by ons mense amper hierdie dringende begeerte moet wees as ek een besluit neem in my persoonlijke leven op gemeentevlak, op landsgebied dan moet ek eers met God daar oor gaan praat dan moet ek dit in gebed na die Heere toe bring gelukkig is dit hoe die Heere vir ons eindlik as gelovig is gemaakt het, dat ons hierdie, soos wat jylle dit ook noem op die week nie, is voor vriend, um, dat ons, dat ons ergens net weet, maar as ek my vast geloop het, en ek hoef my nie eerst vast te loop nie, want dan is het al klaar te laat, om in gebed na God toe te gaan, met alles wat ek moet doen en besluit. Hy is die een wat my advies moet gee. Hy is die een wat my moet raad gee. Want God is die een wat die groter preenkie het, en wat een volmaakte plan vir my leven het, vir die gemeente gemeentese leven, helaas ook vir ons land en vir ons wereldse toekomst. Die eerste pad teken, excuse, ek het om my nou raar gewaas nie, maar jy het gesien, Daie eerste pad teken, is die van die telefoontjie. As ons die begeerte het om in die dag ook tijdens pingster voor en na dit, Godse wil te ontdek en achter te kom, wat wil God vir my? Wat wil God vir my gesin? Wat wil God vir ons gemeente? Wat wil God vir ons land? Dan is die heel eerste teken wat God vir ons op daie pad kom neersit, is die telefoontekentjie. Het bedoel om ons te herinner daan, dat ons hier begeerte in ons hart moet hee, om na God toe te gaan en te vraag, Heere, help my, ek weet nie, geef my advies, geef my raad, ek wil nie met menslike logika en menselike slimmigheid nou 'n keese maak nie, ek soek die wil. dan sê Jeremia 33 vers 3 vir ons, roep my aan, ek sal jou antwoord, en jou vertel van groot en onverstaanbare dinge, waarvan jy nie weet nie. Nou sommige mense sê, dis Godse telefoonnummer hierdie, God wat vir ons kom sê, bel my, roep my aan, kom na my toe, en vraag vir my, wat my wil is, en ek sal jou dit bekend maak, ek sal jou vertel, van groot en onverstaanbare dinge, wat nou nog vir jou nie eersin maak nie. Dit is een open uitnodiging van God, aan almal van ons van ochend, om om aan te roep in die dag van benauwdheid, so dat hy ons kan uitred, sê hy aan die tekst. Die belofte is hier, as ons om aanroep in gebed, dan sal God antwoord. As ons soek na sy wil, dan sal God sy wil vir ons wees. Het is Godse hart dat ons sal weet wat sy wil is. Maar God gaan nie sy wil op ons afforseer nie. God wil graag hee ons met sy wil soek, ons met sy wil vraag. En wanneer ons dit doen, dan sal daai belofte in vervulling gaan dat hy ons sal antwoord en Godse gave van weisheid en inzicht gee God nie sparsamig aan ons nie of hy gee het nie onwillig aan ons nie God gee sy weisheid en sy inzicht vir ons oorvloedig sonder verwijt daarom kan ons vanochtend ook sê gebed is eindelijk die vierhoekie wat ons trek, om die vierkie aan die brand te kry, die proces, om Godse wil te ontdek. Dis die heel eerste ding wat ek doen, as ek Godse wil wil ontdek. Ek bid, ek praat, ek ga na hom toe, ek vat hom aan op sy belofte, roep my aan, en ek sal jou antwoord. Hoe God ons antwoord, dit is een ander saak, en daarover gaan ons in die paar aande wat ons by mekaar kom, met mekaar gesels, maar vanochtend moet ons weet, as ek God sy wil soek, is die vierhoekie wat hy jylle proces activeer, gebed. Ek ga na hom toe, ek bel hom, en ek vind uit, wat is sy wil vir my, wat is sy raad, wat is sy advies? Ek denk nie ons, gaan Godse wil ontdek alleenlik dier menslike logika en ons menslike redenaties nie. Ons kom later in die week daarby uit. Ons ontdek dit dier te bid God te ken in al ons wee so hy ons paaie vir ons gelijk kan maak. Iemand het dit gesê, daar is baie wat jy kan doen nadat jy gebid het. Maar jy kan niks doen voor jy nie eers gebid het. Er is baie wat jy kan doen nadat jy gebid het. Maar jy kan niks doen voor jy nie eers gebid het. Ek het die aanhaling net al aangedink toe ek hier staan. Ek dink is een aanhaling wat, wat um, een van die sendelinge altijd gebruik het Voordat jy met mense oor God gaan praat, nie net op die sendingveld en maar ook sommer hier in ons, eie, in ons eie sendingveld rondom ons, praat eers met God oor die mens. Voordat jy met mens gaan praat oor God, praat eers met God oor die mens. Gebed. Gebed. Dit is die eerste padteken waar die heren vir ons kom neers het langs die pad, die telefoontje om te sê, as ons God Godse wil wil ontdek en wil leer ken, dan is gebed die instrument, die manier, die methode, die communicatiekanaal, wat God tot ons beskikking stel, waarmee ons vir meerdere raad en advies, vir heilige raad advies, na die grootskepper toe kan gaan. Dit is die eerste thema van ochend. Die tweede enekie is die toegee teken. Dit is die toegee teken um, wat in ons dag, maar soos al die ander padtekens, seker baie keer geignoreer word. Um, die tweede teken van ochend is die toegee teken oorgegee aan Godse wil. wil. Kom ons luister wat sê Domeine 12 vers 1 tot 2. Baie bekende gedeelte, en nou doen ek een beroep op jylle broers, sisters, op grond van die groot ontferming van God, gee jylle self aan God as levende en heilige offers, wat vir hom aannemelik is. Dit is die weesendelijke van die godsdienst wat jylle moet beoefen. Jylle moet aan hierdie zondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander dier jylle denken te vernieuwe, dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is, wat vir hom goed en anneemlik en volmaak is. Die tweede baie belangrike pad wat God langs hierdie pad vir ons kom neers op pad om Godse wil te ontdek, is die toegeet teken. Op een persoonlijke vlak denk ek, En, en ek praat uit my eie lewe is dit dik wil so dat ek by die heren graag wil weet wat sy wil vir my lewe is waantoe stier hy my lewe waantoe rig hy my lewe wat sy werk denk hy moet ek doen uh, met wie moet ek trouw waar moet ek myself vestig ek, ek wil het graag by die heren weet en dan omwees die Heere dit baie keer op een verskeidingheid van manieren van my, en dan sê ek vir myself, ek wil weet wat God sy wil is, so dat ek kan besluit of ek het gaan doen of nie. Ek is sommer net miskierig. As God vir my sê ek moet bediening toe gaan, dan wil ek weet wat sy wil is, maar ek wil dan besluit of ek het gaan doen of nie. Dalk is daar op, op gemeente vlak ook baie keer die ingesteldheid. Uh, ons soek hier is een wil, hy moet vir ons wees, waar toe is ons op pad as gemeente, waar moet ons oorhaalse verskil maak en wat is die roeping vir ons, maar ma, God ma Godse wil raak een aanbeveling by die kerkraad, en dan moet die kerkraad of God Godse wil goedkeer of dit afkeer. dis amper een houding wat ons as gelovig is baie keer openbaar van ek wil die laaste sê. Ek, ek luister graag na Godse wil, dis vir my verskrikkelijk interessant, maar ek wil die laaste sê. En eindelijk sit daarachter dat ek God nie rechtig vertrouw met wat sy wil en sy plan vir my leven is nie, dat ek skeptisch is daar oor. En dis wat Romeine 12 so pas vir ons gesê het. Godse wil is goed en volmaak. God weet beter as ek en jy. God sien die groter preenkie. God kyk nie vast in die hier nie nou waar ek en jy vast kyk nie. Ek het al baie gewonder of God rechtig sy wil in ons wil bekend maak as ek amper die ingesteldheid het van ek gaan nie doen wat hy vir my sê ek het al baie gevonder of God rechtig sy wil aan my gaan bekend maak as ek voor die tijd besluit het ek is die lus om te doen wat hy vir my vraag nie ek het onwillekeerig gedink aan um, die beeld van een voordeur klokkie. Nou ek was al in die vorige pastorie in die situasie gewees waar daar baie verkeer by die pastorie sy voordeur verby is en daar was bestaan in my een heining opgesit naast toe een klokkie. En die mensies waar daar voorby het het dit baie geniet om die klokkie te druk en te kyk of die batterijkies vars is en of het werk en dan as jy by die deur kom dan is daar niemand nie. En dit hou so 200 keer aan en dan by die 201ste keer, as die voordeerklokkie lei, dan gaan maak jy eindelik jy die deur open. Dan loer jy net so die venster en kyk, is daar iemand, of is daar nie iemand? Ek wil die simpel beeld gebruik om te sê, dis hoe ons baie keer met God ook maak, ons gaan druk sy klokkie. Ons soek sy wil. Ons wil weet wat Godse plan vir my leven is en Godse plan vir ons gemeente en vir ons land. Maar as God die deur oopmaak, dan het ek weggehaard Dan stel ek nie belang in Godse antwoord nie. Dan stel ek nie belang om te hoor wat God vir my wil sê nie. Ons is hoogstens neskierig oor sy wil en Ek wil graag weet waantoor hy met my leven op pad is en, en wat die vrou hy vir my in gedagte het en, en hoeveel kinders ek moet heen en wat sy beroep ek moet volg en waar ek moet gaan vestig en waar ek moet gaan aftree Ek is byna skierig oor wat God wil weet maar ek is nie eindelijk begeerig om te doen wat hy vir my vraag nie Kan ek van ochend vir myself sê en vir julle wat hier is Godse wil is nie een keese wat gemaakt moet worden. Dit is een opdrag om te gehoorzaam. Kan ek het weer sê? He? As ons met die telefoontie Godse hulp inroep, en Godse raad inroep, en Godse weisheid inroep, dan is het nie een keese of ek dit wil doen of nie wil doen nie. Dan kom het as een opdracht na my om te sê, wees gehoorzaam, as ek vir jou wees, dis die vrou waarmee jy moet trouw, dis die beroep wat jy moet volg, dis waar jy moet gaan aftree, dan volg jy in gehoorzaamheid, Godse wil, Godse raad, wat aan jou gegeef word. Dis waar die toegeeteken inkom. Ek stop daar en ek gee toe aan mense, wat al van die rechterkant afkom. En as het veilig is, dan rai ek die toegeeteken, Ek gee toe, ek gee oor. En dis wat Romeine 12 ook vir ons kom sê, ons gaan nie Godse wil ontdek en ontvang, as ons nie daaraan toegeen nie. As ons nie bereid is om het te doen nie. As ek nie bereid is om te gehoorzaam tot die einde toe nie. Daarom sê Romeine 12 vers 1, gee, jylle aan God, as levende en heilige offers. Gee jou aan God, toe gee teken, gee jou self, dan daar moet een begeerte wees, as God vir jou wees, wat sy volmaakte en, en heilige wil is, om in hy pad te loop. ek het die week so'n bykie opgelees en ek weet van politiek af bittermin um, maar dit lyk vir my as, as hulle oor, oor Groot-Brittannië of die Verenigde Koninkrijke of wat jy dit ook al wil noem praat dan praat hulle van een constitutionele monarch nou hier sit ook mense wat politieke wetenskap gehad het tot op uh, doktorale vlak so jy help my recht asjeblief maar soos ek het verstaan is dat die koningin, kom ons heen maar daar op die troon sit, maar dat die ministers, en hulle wat af en toe bedank, en brexit en al die dinge, dat hulle eindelijk die oons is, wat die besluit neem. Die koningin van Engeland, sit eindelijk maar soos n pop daar, vir die show, maar, daar is ander politieke oons, waar die besluit neem. En ek het my self afgevra, is dit die in my leven ook so baie keer, dat ek my lewe inricht soos een concessionele monar Dat ek vir Jesus daar op die troon sit, daar waar hy moet wees, as ek een christen is, hy sit in die posiesie van mag, en wat ook al, Maar die een wat die besluiten neem oor my leven is ek. Ek self. Vrienden, God is nie daar om my plannen goed te keren. Ek is daar om Godse plan vir my leven te soek en het uit te leef. Ek is daar om om as ek Godse plan van my leven te ontdek het, dit te gehoorzaam. Dis wat het beteken, as die Bijbel vir ons sê, dat Jesus die Heere is. Kijk wat sê Lukas 6 vers 46, wat er sin het, dat jy my aanspreek met Heere, Heere, en nie doen wat ek sê nie. Het is nie goed genoeg dat ons Jesus op die troon sit en vir hom al die eer en die macht en alles gee maar die politieke besluiten van my leven in aanhalingstekens word dier myself geneem. Ek volg my eie kop. Ek volg my eie pad. Maar het is vir my lekker om vir die mense te wees Ja, nie, Jesus is koning van my leven. Daarom moet ek en jy ook vanochtend die besluit neem, wiese pad loop ek? As ons kies om God sy pad te loop en sy wil vir ons lewe te ontdek en te weet waantoe hy ons vat, nie net in ons beroep nie, maar ook in ons gesinslewe en, en ons vriendskappe en oorals, ook ons gemeentese lewe, dan moet ons God sy pad kies. As ons kies om ons eie pad te loop, dan moet ons weet, gaan God hierdie toegeet teken aan mekaar, in die pad vir ons neersit. Dan gaan ons hemelse vader ons disiplineer. En hy sal anhou om hier die teken langs die pad vir ons neer te sit en sy sê, dis een ding om my wil te vraag, maar dis die tweede ding om gehoorzaam te wees aan wat ek vir jou gewaas het. Ek weet net uit eie ondervinding Ons protesteer betek hier tegen Godse wil. Het is nie altyd vir ons lekker om Godse wil vir ons leven te aanvaar nie. Want ek dink moos ek weet beter. Ek wil bieke hastiger en vinniger as God. Ek wil self ingryp as die goed nie in plek val in my leven nie. Maar ek weet as een mens toegegeet aan Godse wil vir jou leven. Dan sal een mens nooit telegesteld wees dan sal God sy wil gefilter word dier sy alwetendheid. Sal dit ondersteen word dier sy alomteenwoordigheid. En sal God sy wil bereik word dier sy almachtigheid. Kan ek het weer sê, he? God sy wil word gefilterd en dier sy alwetendheid, dit wat ek en jy nie het nie. Dit word ondersteun deur sy alomteenwoordigheid, hy is oorals, en dit word bereik, dier sy almachtigheid. Mag ons in hierdie da nie net vra na Godse wil, die telefoontie optel, en roep na God nie. Dit is wonderlik, ons moet dit doen. Maar mag ons ook die toegeteken onthou, wat vir ons sê, as ek klaar het, as ek klaar gesoek het na Godse wil, dan vraag die Heere vir my gehoorzaamheid, om te verstaan en te geloo dat sy wil vir my leven die beste is. Amen.